а Пишний, сам знаєш, великих грошей захоче. Цей бізнес-законник свого не пропустить. Починай операцію, звелів Якут. Гроші за мною. Вийшовши від Якута, генерал Соломай негайно зв'язався з прокурором Пишним по секретному зв'язку. Зустрітися треба, Пишний. Заїжджай, радий буду. Справа не для кабінету, дуже приватна. Прокуророві не треба було довго пояснювати. Він зрозумів, йдеться про солідні гроші. «Де Стрілка?» – коротко запитав Пишний. «На Нікопольщині. У Каполівці, біля пам'ятника Іванові Сірку. Завтра?» «Ні, сьогодні перебив його генерал. Я чартерним рейсом на власному літакові Якута з Києва прилечу. Сподіваюся, цим усе сказано. Зрозумів, буду через три години». Дві машини, прокурора і генерала, мчали до Каполівки майже одночасно. Одна з міста, інша з аеропорту зупинилися біля погруддя Атамана Сірка. В боку недосвідченому спостерігачеві сталося б, що тут відбувається стрілка двох кланових злодійських авторитетів. Бравий червонопикий молодий генерал Заламай жваво вискочив із джипа і чекаючи крок пішов на зустріч такому самому шипові. З нього спочатку виснулася довга жердина ноги, а потім вислизнув цибатий і шиї прокурор Пишний. Обидва з виразом своєї особливої значимості пішли на зустріч. Ударили по руках. Охорона, короткострижна під їжачок братва, завмерла в машинах у чеканні команд шефів. «Здоров'я бажаю, пане прокуроре!» – привітався першим генерал. Прокурор зробив відповідний реверанс, підвівся на одну ногу, другу підігнув під себе, немов болотний птах, готовий дзьобнути й дістати з-під води жабу. Нахилив маленьку вузьку голівку до да обличчя заламая, що пашило здоров'ям. «Що в тебе, генерале?» – хижо посміхнувся пишний. «Справа, сподіваюся, грошова? Інакше ти мене через дрібниці не смикав би, так?» Прокурор не просто розмовляв, він грав роль як професійний актор на сцені. Не випадково ще в школі мав кличку «Артист». І, схоже, він був на загримованого театрального персонажа. Вудське довге обличчя круто розширювалося до кім'ячка голови, прикрашеного вогненарудим жмутом волосся. Ця куля яскравого волосся нагадувала чубчик дятла. «Мені потрібний ордер на арешт Крутояра», по-солдафонськи прямолінійно сказав генерал, і на обшук його замівника. Обличчя прокурора пишно ще більше витягнулося, оці як у хижого птаха, що піймав поглядом жертву Свердлили обличчя Заламая. «Які підстави для арешту?» – запитав. Генерал ляснув себе по товстих стегнах руками. «Якби були підстави, ми б тут із тобою стрілку не забивали. Хоча б зачіпка є, озоновий діру в небі Крутояр пропалив на літакові, чи надра землі без ліцензії використовував і з джерела воду брав на земівнику. Крутояр викрав у якута бабу» і тримає її під замком на своєму козацькому земівнику. Ха-ха-ха! Басисто розриготався і артистично підпер боки довгими руками прокурор. Бабу, в Якута! Вона хто, дружина йому? Ні, вони жили в громадянському шлюбі. Тоді не можу. При всій моїй повазі до Якута не можу видати ордер. Велка влучується, ціну набиває, вирішив генерал, а вголос порадив. «Ти не квапся, Пишний, не квапся? Тобі що, нові зірки на погони будуть зайвими?» Пишний умить посерйознішав, безумовно, зірки генерал-полковника йому до лиця й до душі, але гроші важливіші, а тут пахло величезними грошима, і прокуророві не хотілося продешевити. Його клинчаста пташина-голівка, зачувши великі гроші, працювала, як голова дятла при видобуванні наживки з кори дерева. «У тебе що, шия болить?» – запитав генерал. «З чого ти взяв?» – скривився пишний. «Головою ти ліпаєш, як довбодятел». «Ти диви, довбодятел, точно підмітив. А ти знаєш, генерала, що крутояр популярний в народі, потрібний вагомий привід для його арешту». «Коротше, назви ціну», – запропонував Заламай. І тут пишний знову зробив артистичний реверанс, звівся на одну ногу, дістав кишені блокнот і написав цифру – при цьому по обличчю прокурора шовтувати змією заковзала хтива посмішка. Із шістьма нулями, вражений сумою, вигукнув генерал, круто береш прокурора. Це за бабу із шістьма нулями. Кримський хан і турецький султан за бабу стільки не платили. Може, гривнями? Ні. Доларами, генерале. Доларами. І не витріщуй на мене баньки. Ми з тобою зараз бізнесові служимо. У кожного з нас свій у ОБПВ це свій бізнес. «Там і звичайний костолом справиться. А в мене?» Прокурор Пишний викрутив шию з боку вперед і тепер заглядав прямо в очі генералові Заламаю. Його личка витяглося, загострилося. Заламаєві здалося, що він зараз зібне його прямо в м'ясистий ніс. Генерал навіть відсахнувся. А Пишний продовжував його повчати. «А в мене свій бізнес прокурорський». Він вимагає гнучкості розуму і міцно сплетеної павутини зі статей закону. До того ж він далекобійний. На роки й десятиліття доводиться торувати людям далеку дорогу. «А ти мене за кілька нулів вичитуєш?» «Та за бабу дешевше бузяв. А от навіщо тобі ордер на захоплення земівника Крутояра? Ти мені не сказав. Хочеш, я скажу!» Пишний артистично присів, коліна на боки, і широко розставив довгі загребущі руки. У цих краях давно побутують чутки про золото, що запорозькі козаки закопали під земівником Крутояра. Він та метвий Іван Сірко кивнув прокурор на погруддя кошового отамана золотого коня і охороняють. І це так само достовірно, як відрубана після смерті отамана Сірка його права рука, котру запорожці брали з собою в бій, щоб перемогти ворога, і перемагали. Приголомшений аргументами прокурора, Заламай мовчав, а Пишний продовжував. «Я добре розумію, генерали, що вам із Якутом не сам Крутояр потрібний, і навіть не баба, яку він забрав у Якута. Вам необхідні запорозькі землі, а вони дорого коштують. У землях цих нікель, марганець, чисте золото. Тому можна до шести ще три нулі додати за таку послугу, так і передай своєму шефові». «Добре, доповім», – погодився генерал. «Але ти маєш запроторити Крутояра заграти надовго і напевно». «Срозумів. Не впеш мені? Посаджу. Тільки ось що». Прокурор виняв хустинку, витер нею зіпріла обличчя. «Треба спровокувати, Крутояра. План такий. Ти спочатку без ордера штурмуєш земівник і визволяєш бабу. А коли твоя братва увірветься на земівник, підкинеш Крутоярові наркоту чи зброю незареєстровану, щоб, напевно, зрозумів, не мені тебе вчити. Та це я мій би без тебе, буркнув Заламай. За що ж тобі вся сума? Мені теж пай належить. Але прокурор одразу присадив генерала. А за все інше, за тобою Заламаю. Ломова робота. За мною статті закону, відповідно до яких Крутояра вже ніхто з Казенної хати не витягне. По руках генерале. У руках Заламаць схопив величезною лапою тонку й слизьку долоню пишного. Домовленістю обоє залишилися задоволені. Генерал Заламай зібрав у псів, яких уже встигли прозвати в народі, прямо в полі, поблизу займанщини Крутояра, у жовтому осичнячкові. Хлопці всі молоді, без погонів, замість кашкетів чи беретів у кожного на голові чорна шапочка з тірками для очей і рота. Дуже зручна. Коли потрібно, її вниз смикнув, і на обличчі чорна маска. «Ставлю завдання», розмахуючи стиснутим у кулак лапищем, твердо поставленим голосом сказав Заламай. Цей його жесть із кулаком на крі лютого квадратного обличчя і спецназівці у чорних масках за плечима красувався на різних плакатах та обкладинках журналів. Під кулаком напис «Вони не пройдуть». Це був улюблений вислів Заламая. Тільки хто мав не пройти, не зрозуміло. «Штурмом беремо хутір Крутояра», – продовжував генерал. «Але самого його не бити. Наручники не надягати. Від журналістського кипішу потім, як від бліг, не очистимося. Наше завдання – взяти бабу». Саламай обвів сірими очима молодиків, котрі завмерли перед ним. Від очей його віяло таким лютим холодом, що кожний із підлеглих відводив погляд у бік. «Цілою! без подряпин. встигли воскове обличчя, немов судома спотворила посмішка. «Бабу наказано доставити до Києва». Фрази Заламая були короткими. Він начебто не вимовляв їх, а рубав ними, вкладаючи в коротко стрижені голови у півців зомбі накази. «Добре розвідку зробити! Скільки вкрутояра багнетів на хуторі!» запропонував один із молодчиків. Кажуть, що в нього десятка-півтора козаків-охоронців, а за іншими даними сотня на хуторі мешкає. «У Крутояра там своя сільца порозька», – сказав молодий боєць. «Таку силу в лоб не візьмеш». Заламай різко перервав свої накази, немов наткнувся на кам'яну брилу. Повислій тиші довго свердлив холодними очима обопівця, який дозволив собі сумніватися, що сміркував. «Та ні, на хуторі козаків п'ять не більше». Ставив інший боєць. «Ми їх заламаємо за кілька секунд», сказав і прикусив язика. Так закулісно підлеглі генерала передражнювали його за прізвище. Однак генерал не образився на сказане. Навпаки, йому сполучення слів «заламай», «заламаємо» подобалося. «Нас тут сорок, будемо брати хутір штурмом», віддав наказ. А на Займанщині Крутояра тривали свої приготування – це тільки простаки могли наївно думати, що заламаєвці не штурмуватимуть чужу власність. А Крутояр добре знав їхні повадки і методи захоплення людей. У нього була тільки одна можливість – у Обпівці вриватимуться у приватну займанщину, а в них, упевнений, ордера на це нема. Отже, він має право захищати свою власність і життя, так і її можна за законом вважати самообороною і Крутояр почав розпоряджатися щодо оборони зимівника. Северини звернувся до стрункого пишновусого козака, старшого на Займанщині. Вистав їжаки на гадці з боку острова. Якщо заламаюці будуть пертися машинами, а то й бульдозери підтягнуть, тоді їм треба буде в болото влізти, нехай порпаються. Зрозумів, батько, я вже розпорядився. А ти, Панасе, наказав молодому хлопцеві, бери двох козаків і перекрийте гратами річкову протоку з боку Каховського моря. Так, батько, зробимо. Любава розгублено спостерігала за всіма приготуваннями, начебто до війни на заміщенні готувалися. Вона добре знала, Якута, знала, з якою нахрапістю він прибирає до своїх рук чужу власність. Заводи хиріють, їх підштовхує до цього заламай. Добиває за допомогою обпівців, Потім після банкрутства підприємства за безсінь скуповує якут. А тих, хто пручається, беруть штурмом і кидають за тюремні грати. Так збираються вчинити із крутояром. Любава чула не раз, бачила по телевізору, як люди в масках штурмують підприємства, займають кабінети справжніх хазаринів і виганяють робітників за ворота. Усе це називають тепер перерозподілом власності. Генерал Соломай саме в таких колотничах зробив стрімку на з багатьом кар'єру. Пустошили села, зупинялися заводи, безробіття, голодні пенсіонери, руїна. Люба підійшла до Крутояра, взяла його за міцну жилаву руку, запитала тривожно. «Невже полізуть?» «Полізуть», – упевнено відповів Крутояр. «Хаос нині в країні». «Бандократія бенкетує, усе, як у тайговій глухомані. Закон тайга – ведмідь хазяїн. Україна сьогодні теж дике поле, руїна в Україні, як у часи сірка. Пам'ятаєш, ти сама про це вела мову на відкритті пам'ятника Атаманові? Руїна в ті часи була, бо трьома українцями подваги тьма правили. підтвердила Любава. «А хіба тепер інакше?» – з пересердя викрикнув Крутояр. «У та вся влада, бандити, чиновники...» «Так, Владу Якут мав величезну. Любава про це добре знала, надивилася всякого, будучи в Києві. «Крутояре!» – пролунав гучний бас Саламая, підсилений мегафоном. видай нам бабу добровільно, інакше рознесемо твій хутір на друзки. Вичекавши паузу і не отримавши відповіді, Заламай знову крикнув. «Ти мене знаєш, Крутояре, зі мною жарти погані. Поверни бабу, вона не твоя!» Тоді відповів йому Крутояр по радіопідсилювачу. «Я думав, генерал, що ти тільки рекетом промишляєш, відбираючи власність людей, підприємства, а ти, виявляється, і жодним нечистим ділом не гидуєш». Люба підійшла до Крутояра, сказала перелякана. «Не треба з ним так. Це страшна людина. Він ні перед чим не зупиниться. Може піти туди. Так безпечніше буде». Крутояр повернув її до себе за плечі і, дивлячись у сині злякані очі, сказав твердо, «А ось цього не треба, на це вони й розраховують, на страх розтоптати в людині особистість». Крутояр говорив гнівно, зморшки на його круточолому обличчі розладилися, горбочок на носі загострився, губи ствердли стали наче висіченими з каменя, жилові м'язисті руки міцно тримали любову. Її сковувала його неприборкана сила, яка, здавалось, усе-таки не в руках, а в норові, духові його таїлася. Цього не залякаєш, подумала, і Любава раптом зважилася розповісти крутоярові те, що ретельно приховувала від нього навіть у Сибіру, мешкаючи в земівнику вовчої лапи. Якутовський запримітив її давно і викривив її шлях по життю, наскільки був на це здатним. «Любова, вступивши на історичний факультет університету, мешкала в гуртожитку. Час був непевний і голодний. У магазинах Києва на прилавках, як виметено, порожня, страшно ставала від цієї порожнечі. А в приміській зоні крамниці взагалі позачиняли, заводи зупинялися, гроші знецінювалися». Любава змушена була підробляти, влаштувалася у приватну фірму, що займалася імпортом ліків і продажем їх в аптеках Києва. У ті роки мало хто розумів, який це прибутковий бізнес. Але за аптечний ринок уже почалася прихована невидима для простого ока боротьба. Сюди потягнувся кримінал, і аптеки на вулицях міст України з'являлися одна за одною. Газяр мережі київських аптек – Семен Біба, якого підробляла Любава, був одним із перших у цьому бізнесі, професіонал, добре налагодженими зв'язками. Бізнес його процвітав, він викуповував нові і нові аптеки і вже створив своєрідний концерн, у якому Любава почала працювати вечорами і у вихідні обліковцем. Допомагала дружині хазяїна Надії. Біба і його дружина довіряли Любаві і вона дорожила їхньою довірою, старалася, працювала до пізньої ночі. Якут тоді ще не був олігархом, розповідала Любава Крутоярові, який уважно слухав її. Але стояв у Києві круто, майже за забезсінь, скуповав магазини, малі середні підприємства, великі заводи йому тоді ще були не під силу, а от аптечне господарство не давало Якутові спокою. Тим часом у Бібель з'явилися могутні конкуренти, головним із них став Якут. Якогось дня він запропонував Бібі продати свій бізнес. «Зрозуміло, Біба відмовився», – сказав Крутояр. пак, вигукнула Любава, – «він фактично з нуля створив свій бізнес, а коли справа розцвіла, перепродувати його було величезною дурницею». «Тоді ти ще не знала, Якута?» – запитав Крутояр. «Ні, не знала. Але саме в ці дні змушена була познайомитися. Спочатку з капітаном Заламаєм, а вже потім із Якутом». І Любава розповіла Крутоярові дику повість про ті події. Вона вчилася на першому курсі, а після третьої години пополудні приходила працювати до Біби. Якось ввечері вони з надією, як звичайно, підраховували результати за день. Їх офіс був на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вхідні проньовані двері його були надійно замкнуті. Вечір ще дихав спекою і вікна залишали відчиненими. Від дружини Біби вияло домашнім затишком, узагалі вона була привітною душевною жінкою. У жодному слові жесті не було помітно, що чоловік її – власник такої фірми. Навіть одягом старалася не виділятися. Кругла лиця, пишна, але якоїсь теплої вроди. Біба дуже любив її. Закінчивши роботу, вони розговорилися – Любаві завжди цікаво було спілкуватися з нею, бо ще ніхто так відверто не говорив їй про те, що цікавить дівчину, яка всерйоз починає розуміти, що дитинство вже у дні вчорашньому, а молодість, мов ковток, вина хмільна, весела, підступна. Раптом Надя зупинилася на півслові, обірвала його, замерла жахом в очах. У відчиненні вікна офісу, на матузках, звідки зверху влітали страшні люди, усі в чорному, начебто без голів. Тільки хижі жарини свердлили, пропікали їх. «До стіни!» – пролунала грізна, обличчям до стіни. Надя Любава зі зблідлими від жаху обличчями оточені чорних масок прикипіли до стіни. Їх безпардунно обмацували грубі чоловічі руки, із сумочок повикидали на стіл усе, що там було – «Ключі!» – закричав зривистим голосом, мабуть головний у масі. «Ключі від сейфа!» Люди в масках зрибли в брезентові сумки всі документи, бухгалтерські книги. «А з бабами що робити, капітане?» – запитав один із них ватажка. «Заберемо з собою. Старшу наказано доставити неушкоджену для експерименту. А молоду?» – ляснив один із них, любав у посідницях. «Поглянь, яка лялечка. Віддай її нам, капітане. Віддячимо». Спочатку справа, гаркнув капітан, а потім забава. Жінкам заклеїли якоїсь стрічки в роти, підігнали на сьомий поверх ліфт, а внизу відвели до міліцейських машин, що стояли біля під'їзду, розсадили в різні легківки. Надію кинули в слідчий ізолятор, нібито за кримінальні порушення в Алтерському обліку, а любаву привезли до якогось заміського пансіонату навколо Києва у лісовій зеленій зоні багато таких. У ресторані яскраво горіло світло, грала музика. В казино захмеліли голови, спустошували свої гаманці. Любаву завезли з чорного входу. При виході з машини капітан Зненацька заклацнув на зап'ястях її правої руки кайданки. Друге кільце пристебнув до своєї лівої руки. Безцеремонно смикнув Любаву. «Уперед, лялечка!» Повів її затемненим коридором. Другий грабіжник супроводжував дівчину позаду. Любава тремтіла від страху, що вони збираються з нею робити. Самці, дикі самці, а ті погодилися рішуче і нахабно. Кімната, в яку її привели і де нарешті зняли стрічку з рота, була дорого мебльована. Завів її сюди капітан, а той, що йшов за спиною, залишився ззовні, стерегти біля дверей. Капітан пройшов до сумішної кімнати. Любава, ще нікого не побачивши, в обличчя почула звідти чоловічу розмову. «Завдання виконане, якуте!» – це був голос капітана. «Виконане воно буде, коли Біба в обмін на улюблену дружиноньку добровільно передасть мені свій бізнес». Другий голос Любаві був невідомий – басовитий, зверхній, нахабний, але молодий, жагучий. І це ще більше злякало дівчину. «Що вони зі мною зроблять?» – далі було страшно навіть думати. «А кого ти привіз сюди?» – це був голос того, кого капітан назвав Якутом. Про це ми не домовлялися, Заламаю. Заламай хмикнув щось незрозуміле, потім відкарбував кожне слово. При захопленні дружини аптекаря в офісі виявився непередбачений свідок. «Ну і?» «Довелося взяти її з собою», – виготнув Заламай. «Класна дівка. Братва вже слюньки почала пускати. Та я не дав. До тебе привіз, на наглядене. Сподіваюсь, оціниш і віддячиш». Тепер вони обоє засміялись, і цей сміх холодним жахом вдарив у серце любави. Торгують мною, вкралася думка, збудивши відчуття жаху й без виході, і почула в голосі Якута підтвердження цьому ти мене ханом Кримським вважаєш, заламаю, чи пошею турецьким? Султаном Падишахом знову розсміявся заламай, спробувавши скопіювати персонажа кінокомедії, заспівав, а через мить до його голосу приєднався ще один. Якби я був султан і мав трьох жін, я б тройною красотою був би окружен». Потім один голос стих, і Любава почула найстрашніше для себе. «Давай, заламаю, показуй свою здобич». Тим часом до Крутояра підійшов Северин, усім своїм виглядом видаючи тривогу. Заламаєвці готові атакувати Займанщину. Перегрупували техніку, як ти передбачав батько. Бульдозера пустили перед машинами. «Давай подивимося!» Крутояр почав підніматися до засідки, влаштованої в печері на скелі. Любава пішла за ним. У бінокль було добре видно, як у напрямку воріт Займанщини вишикувалася колона машин. Попереду важкий бульдозер. За ним дві загратовані сіткою з піднятим брезентовим верхом вантажівки у обпівців замикали колону джипи і два уазики. Заламаєвці ховали обличчя під масками – Перше, які вона побачила, аптеку управлінні «Біби». «Боже!» – прошепотіла вона. «Все повторюється. Ще одне пекельне коло. Тільки атакувати збирається вже не капітан, а генерал Заламай», – з зіркою іронією сказав Крутояр. Поруч із ним Любава не відчувала того страху, що спізнала з першої зустрічі з капітаном Заламаєм. І з Крутояром їй не страшно нічого. Сдається, немає сили, яка б його здолала». Але й норови тих, хто наступав, вона знала не з чужих слів. «Утікати треба, вони ж усе тут розтрощать, а займанщину із землею зрівняють», – сказала з тривогою голосі. Але Крутояр не перейнявся її настроєм, повернувся до Северина. «Їжаки з гадкою скобами зв'язав?» «Зв'язав батько. Я думаю, план у них простий. заламать спробує бульдозером протаранити ворота, а потім у прорив запустити свою орду». «Он, як вони впевнені, успіхові, вже й маски натягнули на морди». «Правильно мислиш, Северини». Любава дивилася на колону машин, що витягнулася чорною змією, і серце її закріпотіло. «Це не на ведмедя ходити», – згадала чомусь тайгу. «Однак, коли машини заревіли, і колона рушила до займанщини, Любава взялася за руку Крутояра і ураз заспокоїлася. Чому бути, того не минути» а з крутояром і смерть не страшна. Бульдозер був, видно, старий. Він надривно ревів, деренчав, повз важко, виставивши поперед себе величезний ніж лопату. Був схожим на пораненого хижа звіра, що ошкірився всією пащею. Колона тим часом підповзла до дерев'яної гадки. Любава напружено вдивлялася в бінок. Рука крутояра лягла на плече дівчини. «Не пройдуть», – тихо, ледве сказав він. «Не пройдуть», – повторила за ним Любава. Бульдозер випався на гатку, проїхав метрів п'ятнадцять і вперся ножем у рейкового їжака. Загремів, заврящав, заліза об заліза скриотала, різала по нервах. Їжак, зв'язаний із гадкою скобами, не піддавався, піднімався разом із дерев'яним настилом. По мегафону, перекриваючи скриєк заліза, гаркнув бас Саламая. «Уперед! Дотискуй! Не зупинятися!» «Діті, твою мать!» Команда генерала підкляснула зламаєвців, і машини у бобпівців вирушили на, на стил слідом за бульдозером. Передня вантажівка навіть спробувала допомогти бульдозерові, підштовхнувши його ззаду буфером. І тут сталося те, що й задумав Крутояр. Бульдозер, захопивши їжака лопатою ножа знизу, почав дивитися разом із ним. Задня машина напирала мить, і бульдозер розвернула в бік. Він незграбно підстрибнув, ніж його зі сковзу і важкий трактор гепнувся з гадки в болото. Почав повільно занурюватися носом у трясовину, а задня машина впала з іншого боку гадки, тож шлях до воріт замащини був перекритий цілком. Ура! радісно вигукнула любава загострену напругу, що скувала її почуття, прорвала, мов греблю весняним паводком. Любава пригорнулася до Крутояра всім тілом і міцно поцілувала його в сухі обвітряні губи. Ну, от, бачиш, дівчинко, обійняв він її за вузькі тендітні плечі. А ти боялася. Не пройшли, вони не пройшли, кричала Любава. Вантажівка теж перед почала занурювати серце совину, заламаються сипануве з загартоного кузова, як чорні жуки з розпеченої сковороди. Щастя, що задній борт машини був біля краю твердого берега. Перечекавши, поки налякані, вихляпані болотом, заламаються, виберуться із трясовини на берег і, кинувши техніку, заберуться геть, Хрутояр, ніби нічого й не було, запитав Любаву. «Що далі? Заламай продав тебе Якутові як живий товар?» Далі було так. Капітан Заламай повернувся до кімнати вже без маски. Молодий старов'як, слідом за ним ручка зайшов Якут. Вони були дуже схожими один на одного, не обличчями, а чимсь внутрішнім нахабністю, нахрапом, усе дозволеністю. Або є високий назріст, коротко стрижені, тільки взаламає голова квадратна, посаджена без шиї прямо на обичачі плечі, а в яку та голова овальна, шия рухлива, м'язе, обличчя привабливе, очі великі, як твій спілі сливи. За інших обставин його можна було б назвати красунчиком, але душа любави тріпотіла від страху і агиди. Її продавали в рабство, якут руки в боки став біля порога, сам хотів покрасуватися і замер у здивуванні, вражений красою дівчини, густо сині величезні від страху очі на молочно блідому обличчі і все це в темному, як смала обрисі, пишного лискучого волосся. Високі груди, а сина талія, ноги, і якут уяви любави жахливий, тикий бусурман розубився перед нею. Вона відразу це відчула, однак нахрапистість була визначальною в його характері, і він усе-таки красуючись почав вичитувати Заламаєві. «Тьолка, ти так образливо дукнувся про чудове створіння, жеребець необ'їжджений, твоє місце в дикому табуні, а ця, якут не знайшов слів для оцінки краси, любави, а може їх у нього і не було, замуркотів, як березневий кіт захфиркав». Підійшов до дівчини, взяв її за руки, намагаючись бути, наскільки він міг, галантним, заговорив ялейним голосом. — Присядь, Люба, і не бійся нікого. Тепер ти під моїм захистом. Ах, гади такі, ручки скували. Зняти негайно. Хочеш, я їх усіх поставлю перед тобою на коліна? Любава нічого не хотіла, тільки б швидше заламай.